can you astonishing with your gift potent gifts mere mortals can only dream of possessing a grand it must be to be the chosen one Welcome to her podcast Fly by Odense for her festival yeah that's where you come det er mega fed du <laughs> to them the way live shows today hvis der nogen ikke hæmmer det det første det kommer til at handle om alle de elever, der starter samme år som Harry. Så Harrys årgang. Fordi der er mange med, som fylder en stor del, men så man ikke får så meget at vide om. Lige præcis. Man hører dem lidt sporadisk. Men i virkeligheden, så hører man bare navnene til tyder. Og man ved ikke rigtig, hvem de er, eller hvordan de ser ud. Og man er sådan lidt, hvad, hvad laver de her mennesker egentlig? Øhm, så vi synes, at de fortjener også at blive introduceret på en eller anden måde. Og vi har delt dem op. Så Amalie, hun tager Gryffindor og Hufflepuff. Og jeg tager rainflow og silver. Yes. Næ, hvad skal jeg starte? Det synes jeg, og vi gør det sådan at normalt hun hun tager en, to tre stykker, og så tager jeg nogle. Og vi vi sidder selvfølgelig og samtaler om det på forhånd, vi plejer, ikke? Jeg gider på en flest, jeg har har hørt podcasten eller hvad fanden det er. Ehm, så det er meget lidt det kræver. Ja. Øh, og hvis, selvfølgelig, hvis man har nogle spørgsmål undervejs, eller et eller andet, jo. til sidst, så er man meget, meget... Okay, til sidst. <laughs> til sidst, hvor man meget gerne skal spille spørgsmål. Øh, og ellers har vi også et par lytterspørgsmål ved, så folk kan sprede indefra. Men, hvis vi starter med Gryffindor, så er der jo på Harrys årgang... Jeg tror at rejse den op, uh, Nej, det gør jeg. Det gør jeg måske <laughs> Nej, jeg rejser rigtig op. Øh, på Harrys årgang, der er der jo så Lavenda Brown, som man kender. Og der er øh, hamiota selvfølgelig, og kan bare tage partier. det er, som de mest kendte af pigerne på Harry's Så fandt jeg ud af, at der også var en, der hedder Faye, og en, der hedder Kella, skal jeg spørge. Um, du må ikke være så friendly med mig. Nej, okay, sorry. <laughs> <laughs> <laughs> og drengene er der så Simos, uh, Neville, Harry, Ron og Dean. Um, og jeg synes, det kunne være lidt sjovt at starte med at snakke lidt om Simos Spinnigan og Dean Thomas, fordi... Der er faktisk en fan om de tog Vidste du den, Anna? Nej. Er det, er det noget med at de uh, homoseksuelle givende, ja. ah, no. Altså, øhm... De er jo bedste denner, mens Harry går på hookbox. Øhm, og, øh, og som voksne ved vi faktisk ikke så meget om dem. Man ved, at de får aldrig får en kone. Hverken. Eller... En af dem får en, altså en, jeg er med. Nå. No. Så de ender måske som single og måske sammen. Det er der fans, der mener, de gør. Altså, der er jo kun Dumbledore, som er erklæret homoseksuelt i Herkotteruniverset. Øh, ja. Så jeg vil, jeg vil mene, at det er da fint nok. Det er godt med, med nogle personer, som er NGP, BTEQ osv. Ja. Og altså det er. eneste, det er, er det ikke din Thomas, med Ginny fra øh, nej. Det er Michael Cormack, tror jeg. Jeg ved ikke, om hun er kæreste med flere. Jo, jo din, din Thomas er også kæreste med. Jo, det er altså ret søgt. Nå, men altså. Han kan jo have en periode, man er lidt polieret, så... Det kan være en <laughs> <Ja. laughs> Hvad hedder det? Nej, men det synes jeg bare var lidt interessant teori. Eh uh, han eh øh, får et job som politisk kommentator, da han blev voksen. Æ, og han var en af dem, som fordelens, han hed mega svært ved at placere, for han har sin karaktertræk på flere kollegerne. Ehm han er mega god som patronus, og hans det er en ægreb. Og så er han god til alt med ild, som vi ved fra at ja, han, han har den der ting med at han eh øh, bio-teknik, præcis. Ja. Laver eksplosioner konstant, fordi han roligt kan styre sin indre kraft, ikke? Ja. ham den lille irske dude. Ja, med sin meget kropslige det er præcis, det er ham <laughs> øhm, Og en lille fun fact er, at mens man optog øh, filmene Alle de her 7, eller 8 film det, det jo faktisk Alle de her 8 film, så var han øh, den skuespiller, der spiller Simon Swingern Han var den, der ødelagde flest fullstæv Det så jo var Harry ja. Harry han ødelagde 88, og øh, Simon han ødelagde endnu flere Det er jo meget ikke mere Og hvis vi ser at vi hopper til Thomas, som måske er hans øh, kæreste, det ved ikke Øh, så ved vi ikke så meget om ham Men det var faktisk meningen, at øh, han skulle have fyldt mere i bøgerne, end det han kom til øh, J.K. Rowling, hun havde originalt skrevet nogle kapitler meget længere, hvor Adine Thomas var med F.eks. kan du huske et af dem, hvor der den der midnadsduel, hvor de og slås med melkøj, tror jeg Ja, der hvor du nævnte ham, Corona? Ja, faktisk skulle din original også have været med okay. Det var han i originaludkastningen til bogen han, øh, han skulle have fyldt lige så meget som en Okay, jeg kan ikke rigtig forestille mig, hans karakter skulle sådan, have problem med, men øh, det må J.K. Rowling jo vide. Men hun ja. var jo nok fra, hvad han været en årsag. Altså hun har faktisk lavet rigtig meget, altså sådan, vi ved ikke så meget om hun var voksen, men vi ved rigtig meget om hans opvækst. Fordi hele den der øh, baggrundshistorie opdige, den havde J.K. Rowling oplevet. Det er det der med min mams uh, uh, witch og my dad som Ja, ja, præcis. Det så om, at, at hans far var troldemann, og hans mor var vokler. I bærger i bøerne. Ja. Det gør de man i løbet af filmen, men i bøerne ja, der er, altså, øh, og faren har aldrig fortalt moren om sit troldmandskarbot, så moren vidste ikke at han var troldmand. Ehm øh, og øh, faren, han, øh, han var bosat ved Voldemort. Så under den første storkrig var Voldemort han, der, øh, der var han bange for at blive altså så skulle til komme efter ham og familien så fornuft Dine og moren, da Dine havde været en helt lille baby Nåh, nu ved jeg, hvorfor det er Jeg troede, snakkede om James Finnegan Nå, nej, okay, jeg snakker om Bill Thomas nu Sorry ja. Øh, så Dines far forlod Dine og moren, da Dine var en lille baby øh, Ja, for at simpelthen at give dem sikkerhed Så skete der så altså, det, at øh, dødsket i stedet fandt ham og øh, prøvede at over på Voldemors side men det nægtede ham, så de dræbte og det er derfor, at Dean ikke det var lidt Ja, det var lidt hyggeligt yeah, ja, ja. God historie <laughs> Men det er så også derfor, at Dean han ikke kan bevise, at han tvarer troldmand øh, Efter Sjæls øh, skoleår Da der ja, at, kommer den der øh, Inde i ministeriet, der er det den der, der, der uh, Kommission, man skal bevise over for at man er Det ja, præcis. Ja, præcis, og det kan han ikke bevise Fordi han har kun sin mor Og at Frank, han, tvarer, han ikke, har heller ikke stået Nogle har troldmand Men det var han altså øhm, Men ja, det så derfor, at han Bygger, øh, bliver nødt til at flygte øh, i gård Og han øh, bliver fanget af nogle af de der snakker om, ikke det vi hedder på det års? Ja. Og øh, bliver satt til fange på Malføjskov, mens bundslipper sig heldigvis. Og øh, derfor også med i, øh, i slaget på Håkvans. Hans mor gifter sig så senere med en mobbler. Og derfor får øh, de, en hel del børn sammen. De får kun piger. Sædine har kun øh, halssøsten, der er piger. Øh, og en af de her børn bliver med i går. Sædine er nogle eneste, der er med og så en anden lille fun fact, det er din Gary Gary? Ja yeah. <laughs> Nå no. Det er så leder Ja, yeah, du skal lukke det Ja, <laughs> <laughs> du yeah. yeah. uh, Gary Gary Thomas Ja Hvis det hedder Dean Thomas, det Ja, det ved jeg ikke Altså jeg tænkte, det kan være, hvis nu det er det der med, han måske er homoseksuelt Så Gary, så bliver også en gay Nej nah. Det er så, det ikke det? Nah, nah. Anyway, uh, det er ikke det Anyway Øh, så kan du tage at få stikker på ja. ja, men øh, jeg har jo sagt Ravenclaw og Slytherin, og jeg vil gerne starte med Ravenclaw, fordi jeg synes, at vi ender Slytherin til allersidst. Nej, der er noget godt der, synes jeg. Mm. Øhm, og den første, jeg gerne vil tale om, det er Patna Patel, og hun er den ene af det her etiske tvillingepar, som vi, øh, vi møder i den film. Øhm, ja, hendes tvillingesøster hedder Parvati Patel, og de er så identiske tvillinger. Man tænker, de at vokset op i et troldmandshjem, fordi deres forældre øh, gerne vil tage dem ud af skolen, da Voldemort begynder at øh, yeah. dominere i mørregrænsen, og, og det ville være ret usandsynligt, at de ville være voklerfølter eller noget sådan helst, hvis det var tilfældet, ikke? Øh, så op, sandsynligvis fra et og så er det jo så af indisk afstamling. Din Thomas udtaler faktisk på tidspunkt, at de to er de to smukkeste piger på årgangeren. Det tager mig faktisk ikke imod. det tager mig imod til, at de skulle men det mækkede godt. Komplementere folks hos hende alligevel Det har jeg ikke noget med det, jeg godt øhm, Hun har mørke øjne og langt mørkt hår Og ja, ligner jo sig selv fra filmene øhm, Og så har hun så Ravenclaw og, Hvor hende søsler så bliver kuffingår Så hun er den bolde type Mere stille, mere reserveret øh, Interagerer generelt ikke med så forfærdeligt mange På samme måde som Padme Padme, hun er ligesom, eller nej, hun skulle forvare sig Forvare sig er den populære Og Padme, hun er mere den det er lidt mere betænkt sådan. Men der er, synes jeg i filmen, at de er, øh, filmet meget mere, som om det er ens. Ja, altså, så der er de bare sådan i, lidt stereotypisk besvindinger, ikke? Jo. Ja, altså i, i ærltal, så møder vi jo heller ikke katten særlig meget i bøgerne. Det er jo mest per varen, vi interagerer med. Det er kun egentlig i bog 4, under The Juleborn, der for alvor er noget interaktion, fordi Ron spilte katten. Okay. Og han er jo mega salut. Og... Hey, hey, hey. Vi kommer til Brum, så vi har altså gået ved, og sidder og vil ikke danse med pappene Og så bliver hun skidt sur, så går de væk til op og danser med nogle bobaton-drenger De to tvivlende søsker Men det sjove er jo så Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har læst Curse Child, men der er nok nogen jer, der har læst den Hvis ikke, så får I et spoiler Der er et lille spoiler her I en alternativ verden, der er jo noget med noget tidsrejse osv. Der tager de ud i fremtiden, til 2020. Det er om tre år. Øhm, og der, de har floket op i fortiden, øh, så Ron bliver ikke jaloux på Victor Brun, og Hermione opdager i hovedforelsningen, og derfor bliver han gift med Padme, der får en show, som hedder Pandu. Så Ron får en lille en, vi skal regne den her alternative reality, men de passer med sig selvfølgelig sammen, tror jeg. Nej, det godt i det Nej, jeg mener, de har rigtig dårlig kemi. Så det, men det mærker man jo også allerede her i buk 4, at det de ikke være del af. Hun har så også været medlem af Donkey Dogs armé. Øh, og har egentlig også kendt mod øh, Voldemort i The Battle of Horko Så øh, god, positiv, okay. det en god positiv aktiv aktiv. Der var en god håndfundning. Det er også det, øh, Og så er der så Michael Corner. Som vi også kender lidt til. Fordi at øh, Michael, han... Øh, han bliver kærester med Ginny Nej, så han Men han bliver beskrevet som The Dark One uh, Han er sådan lidt en hairy Bare sådan uden arv. Lidt noget emo hår Og meget En speciel tyto De kvalitærer ham faktisk i 5 Som slightly creepy boy I stedet for at skrive Michael Connor <laughs> Det var lige en, en lille fun fact Men uh, han møder så Ginny til det her juleball i vore øh, 4, hvor han ligesom får øjnene op for hende, og hun komme over Harry på det her tidspunkt. Øh, så hun det er sådan lidt rebound til kan man godt sige. Øh, så de begynder at date fra en sommer af, og øh, så starter næste skoleår, og så hiver hun så Michael Conner og hans venner fra Ravenclaw med til de her Dumbledore-armé-mødre, eller DA-mødre, kan man også kalde dem. Øh, og runner jo sur over, at G.V. date ham og ham er Michael Kroller. Og øh ja, det ender jo hele eksamen godt, for de kritiserer Gryffindor på et tidspunkt øh, fordi at de har vundet. På lidt synes skamer mig Så dropper Dilly han, fordi han du ikke, daten door, de øh, så det er vi taler om. Ehm, så ville sjovt. Men efter hun dropper macarons, så kører han faktisk på date to play. Så han dater faktisk det samme som jeg vil Bare om ved rækkevidde. Ja, okay, det er samme smag. Det ja, åbenbart, så Dilly også lidt lidt. Øh, så det er virkelig sjovt. Øhm, så i bog 7, da Voldemort han øh, ja, sætter ind mod Hogwarts, jeg ved ikke om jeg skal kalde de der Nej. regeringsperioder, kampen med Hogwarts Ja, eller Hogwarts ja. Der død til jer, og ingen dag han også blevet tæt fordi at han var, med i det der dommelgårdsarmé, ja. hvor det har været en første år tilbage Og nu er det, jeg ja. Så går jeg videre med Lavender Brown, som jo på et tidspunkt er Runds kæreste jeg synes, det var lidt sjovt, jeg prøvede at ud af, hvad hendes boggert var. Altså det her, som man er allermest aller, aller bange for. Og der var tre valgmuligheder, fordi man ved det faktisk ikke. Enten er det en rotte, en slange, eller det okay mening, eller også er det et blodigt øjneæbbel. Hvorfor en snart? Nåååååå, det, det, det, det er den liste, som var øh, listet op, af Lupin, hvor hvem der, øh, de boggert, der blev præsenteret for os portræt. Jo. Okay. Og der er et af de her, så er hendes boggert. Okay. Men jeg synes bare, et blodigt øjneæbbel, det er sådan lidt mærkeligt. Det være, du er bange for øjne. Altså folk er så mange mærkelige ting Ja, det er rigtigt så altså, holder <laughs> øh, Men andre mennesker Altså øje, altså hvis det er det yeah, Men, men yeah. giver ordentligt okay. mening okay. ja, Det synes jeg er lidt sjovt så Som vi ved, så hun er hun en meget fascineret spoddom Og ser op til professor Trelawney Som er spoddomslæren på Hogwarts Hun er også en ABA altså, Og kæmper også for dem Under slaget på Hogwarts Hun er den aller aller første på Harrys Som bliver fordelt til Gryffindor ja, det er faktisk en version af Disaster Potter and the Half-Blood Prince. Ja, det ses. Og hun er en rigtig god veninde med Penelope Patil, som er Halmas øh, tvillingesøster. Ehm, øh, men sån generelt så kommer de fire andre piger fra Hogwarts, altså i Gryffindor også, rigtig godt ud af indimellem hinanden. Eh, øh, han hun er bare inde i det, så den der der han man lukker de andre fire, som han mave, hun er altid rigtig, har godt talt hun er ikke, hun kunne finde ud øh... af det er rigtigt at komme i fællesskaber. Det er en af hendes øh... ja. Ja. Øhm, ja. Jeg synes, Haventa er sådan lidt træls type i filmen i hvert fald. Ja. Hun fremstrykker på det sådan, men det er de, man ser hende omkendt. Ringelig Ron, ja. hvor hun er så øh, over øh, skabet. Ja, siger, meget meget skabet. Ja. Øh, Panati, som er hendes bedste, men synes faktisk også, at hun er irriterende, mens hun er kæreste med Ron. Altså, hun er virkelig pinlig over hende. Man forestiller sig at være Haventa med hende. Hvad hedder det? Øh... Lavenda, hun dør jo så under slaget på Hogwarts, så hun, øh, hun har ikke så langt et liv. Ja, det er rigtigt. Og hun bliver dræbt af Femmes Korghul, er det ikke den der? Ja, vi kan også se Graybag, Korghul. Ja, Korghul tror jeg. Øh, ja, og Harry spørger så Lavenda allerede for fjerde år, om hun vil følges med Ron's juleballet, men det hun ikke, hun har lavet en aftale med Simons Finnegan. Mm. Så øh, ja, hun, ligesom, hun kommer ligesom ind og ud af børerne sådan mm. en lille dag. Man hører lige lidt om hende. Hun er også med i øh, i de første film, selvom hun ikke bliver introduceret yeah. som en sort skuespiller. Lige præcis. Fordi de troede i starten, at Brown, som, så kunne de jo bare, at se en Morty Ville, der, i starten, der kom en hudfarve i løbet af bøgerne, så er det fint nok. Yeah. Så kunne de bare få en, en, en, en, en afghanisk skuespiller ind, eller afrobritisk. Men så snart hun kommer og klikker, så bliver så leder om til en hvid skuespiller, yeah. og det er blevet kritiseret. Helt vildt meget, hvilket også er færre nok det her nødværket med udmærksomhed. er jo så, om man vil holde til canon, eller om man vil øh, holde stilen, som man allerede har lagt for sig. Ja, der synes jeg, man skal holde stilen, man har lagt. Ja, det vil jeg nok også. Altså, jeg synes det andet, det virker underligt. Altså, det er også bare min holdning. Ja. Øh, det er også blevet produceret uanskroeligt meget. Øh, ja, hvad hedder det? Så er der jo en anden pige, som jeg ikke vidste noget om, der hedder fake på øh, Gryffindors... Øh, Hvad hedder sådan noget? Soveserie. på Harris overgang. Og hun hedder Faye Dunbar. Hun øh, elsker at spille critics, og er den eneste af pigerne på soveseren, som har det på den måde på critics i den overgang. Ja, men der er også en del øh, af de ældre på Forever ja, ja. George overgangen, som ja, ja. spiller critics. ikke for Harris. Ja. For Harris, der er det kun hende, der går op øh, Og hun er sådan en, der har mega meget sativitet, så hun er ligeglad med, at alle de andre har nogle andre interesser, men hun følger hendes interesser. Vi ved, hvorfor vi overhovedet ikke hører hende. Ja, ja. <laughs> Tydeligvis. Og så var hun øh, mega forelsket i St. Drew Diggory okay. Og hun var ikke blevet for at fortælle det Det blev alle på skolen Nå? No. Ja, at Faye havde en crush for ham mm, Det var sønt for yeah. det Ja, det fik hun ikke så meget ud af Nej øh, Hun var ikke med i som Amé Som en af de eneste fra Gryffindor øh, Og hun var fuldstændig ligeglad med, at hun var en af de eneste, der ikke var med Så havde hun bare sove for sig selv Ja, men det var jo også, hvis hun havde Gryffindor ja, ja, hun gik ikke op i det der Nej. Enfully Lawrence Bridge. Eller? Ehm, det ved jeg faktisk ikke om hun øh, ender med nej, det ved jeg ikke. Ja, så tydeligt. Det gælder mest meget. Eller så vil jeg hop lidt og gerne videre til Ben øh, Ferguson. Vi skal snakke om vores eneste jøde. Mm. Som så Enfully Goldstein, og han er bekræftet. Er, er forskel no, øh, Goldstein, og han er bekræftet, at jeg kan roning til at være af øh, jødisk afstamning. Og det er jo vejligt positivt med repræsentationen på denne øh, skole. Han er relateret til Porpentia og Queenie Goldstein, som er med i Fantastic Reasts. Øhm, så de er ja. sandsynligvis også af jødiske afstrækning, hvilket jeg fordi de er blevet i Jørgen. Og ja, han, er så, han bliver perfekt på femte år sammen med Patna. Han bliver også medlem af DA, og er meget sådan, vokal omkring, øh, hvordan de skal komme ned i nakken med hende der midkjære, hun skal bare ud af vakken og sådan Det gider han sgu ikke. Øhm. Men det er jo sjovt det her med, at han er i jødiske afstamling, ikke? Fordi det åbner så for hele diskussionen, sød og valg. Øhm... <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg, jeg lytter. Altså, jeg løber bare at kigge over på publiken, selvfølgelig. Ja. det åbner op for hele diskussionen om, øh, hvor vidt vores næsters har lyder. Ja, det gør det, som vi også taler. Ja, ja. ja. At det det nok ikke for. Nej, i hvert fald ikke, hvis vi har en, en religion her, som... Øh, som, som er repræsenteret med trøjlændene, så er det jo tydeligt, at de skulle, skulle være i tilbrug for det. Ja. Ja. Måske, måske ikke. Men J.K. Rowling har udtalt, at den eneste religion, som ikke er repræsenteret på Hogwarts, det er vegans. Altså, de her naturheksenaturreglene der findes ikke på Hogwarts. Ja. Okay. Fordi der er, der er jo rigtig ja, ja, der er rigtig heksen. Øh, jeg har nogen med. Oh, ja. ja. <laughs> så vil jeg gerne tale lidt om Terry Booth. Ham kender I nok heller ikke færdig meget til Men han er øh, muligvis relateret til Websterboot Som er en af grundlæggerne af 11'ermorning i skolen øh, Det er jo godt nok meget højt ja, ja, men der er også lidt Ligesom der er nogen fra Biobadgivet, der kan gå godt den skole Der er et blå skole Lå var Tom, som øh, laver noget derude Ej, okay. fedt Så må vi jo bare øh, Keep on going ja. <laughs> Øhm, nej han, øh, han er også med i duellernes klub i Bogto, hvor han kommer til skade. Og øh, så skal han hele til Maxmore. Så helt lykke til ham med det. Øh, han er medlem af DA og øh, så er han er meget imponeret over Harry og hans generelle bedrifter. Og ellers er der ikke meget mere om ham. så en fantastisk måde mere komme. Nej. Så jeg vil gå videre til Neville Longbottom. Og mere så mere en af mine min at efter ham i årene, så tror jeg nævlede han i min æblenskangtag, faktisk. Jeg synes, han er så dejlig. Ja. Det er han også. Han skulle faktisk... Hvad det, det kan hedde et til efternavn? nu? Hup. Hup. Ja, P-U-P. Spændende. Men jeg synes, du så longgårdomme er et særligt dårligt efternavn. Ja, et langt longsigt. Mm. Ja, ja. Ja, det, det var bare, <laughs> altså. Ja. Men altså, det var færre nok. Men, øh. men stadigvæk det er ikke sådan Det, det, det er der lægge til det der med Han er sådan et kisset, ikke? Jeg øh, ved Ja, det gør ikke noget at for men. Nej er ikke, er. Han er enebarn af allysopter Frank Nu siger jeg det på dansk Frank Øhm Hvad hedder det, som man jo ved bliver tortureret af dødskabisterne Man snætter, han er en lille baby Han har 16 måneder, da hans bænder bliver tortureret Og de bliver jo han tortureret af sig selv syge Og bliver på St. Mungus Som han også lagde og derfor bliver han opførstret af sin farmor, som hedder Augusta Og det er han jo, som vi også ved, ikke så glad for altid hun er altid nu ved ham han, øh, han har en svær tid på hopræts Han har svært ved at få venner øhm, Og han er bange for professor Snape Som også er hans bokker, som vi har om Jeg tror faktisk, at Snape er hans største frugt det, det er han, det er han øh, Så har han Tusson Trabber som, øh, som bliver ved med at komme væk fra ham. Og den ender så med at hoppe ned i søen på et tidspunkt. Så den slipper sådan en endegyldig mængd Og det er både tuse og nippet bladfød <laughs> Ja okay ja. Jamen, Det er da godt nok at høre, at tømmer inden med at få godt liv i den sted Han får jo så også en rigtig stor rolle i bog 7, hvor han dreber nær ind i en mega kuglelærm cool, Og efter Hogwarts arbejder han første par år som auger Og så bliver ja. han lærer på Hogwarts, hvor han underviser i botanik det er så det der han er lige nu, hvis vi siger sådan, at han er en ægte person Så arbejder han lige nu som lærer på Hupperts Simpotanik Han ender med at blive gift, gør Jo, han bliver gift med en fra Hoppipop, der hedder Hanna Abbott De snakker ikke så meget sammen, mens de gik på Hoppipop Men de lærte hinanden at kende gennem hva? På Hupperts? Så Hoppipop Ja, hun går fra Hoppipop Og de snakker ikke så meget sammen, mens de gik på Hupperts mand De lærte hinanden at kende gennem DA og også botaniktimerne, som Hannah også er blevet for. Hannas mor bliver dræbt af dødskadister på Shea og der ender det faktisk med, at det er hun snakker med om det her med at miste et forældre, og han forstår ikke, at hun på en eller anden måde sover på en anden måde end de andre gør. Og det gør også, at de bliver gode venner. Okay. Sådan til sidst. Efter Hogwarts flytter de ind i det udsatte kæde i Diagonalsprøven, hvor at Hannah så bliver bestyr af den pop med sig. Men jeg vil helt Det virker som en meget lang rejse, men det må yeah. være noget super hjælper netværk, ikke? Ja, ja. Og det er også en lang rejse. Så derfor så eh uh, lige nu i gang med at uddanse sig som healer, fordi hun meget gerne vil overtage efter Madam Pomfrey på Hospitals. Så det er nu søger hun om, uh, en stilling på Hospitals som uh, den nye Madam yeah. Hupfrey, yeah. Madame Lombarder. Den, den, yeah. ja. den nye sygeplejerske på yeah, Ja, den nye sygeplejerske på skolen. Eh? Så yeah. det håber vi jo selvfølgelig på, så vi kan flytte til Skotland. Ja. Men det er jo også sjovt, fordi lige i år af er året, hvor Albus Hutter og alle de andre, de startede på Hogwarts. Så det er jo lidt et specielt år, kan man godt sige. Det har man ikke det. Men ting er jo med nemhuden, at man, man har altid så lidt ondt af jeg synes stadigvæk det er synd for, man er aldrig rigtig blevet en af den der trikler. Eh? Jo, altså det synes jeg også, det er Men jeg er glad for, at han tager på noget ro På en anden måde Og at han finder sin store kærlighed I, i filmen får man det simpelthen fornemt At han måske er vildt med Luna Og det har i hvert fald sagt til sidst øh, Der løber han til forbi øh, Hvad hedder det? Harry og Ronald Luna Hvor han siger land med Jeg skal skrive mig at fortælle hende, at jeg er vildt med en flot scene yeah. Ja! Det? det er sådan scene, hvor han løber forbi En kort og krig, ja, hvor han skal finde med Luna For at fortælle hende, at han er vildt No, men nej. det er altså noget, man har opfundet i filmen. Det er ikke noget, der sker. Altså, okay. Han er ikke vild med hende. Nej, men det er rigtigt. Der er nogle vibes, så går til, han går ja, men, altså, og han går jo til julevagn med Jenny. Ja. Og der kan han danse. Det kan han ikke være. Nej. Altså, der bliver lavet nogle forandringer i filmen det om ham. han helt Men han er, altså... Jeg synes, også, jeg synes godt om ham. Han er søren, ja, ja, og ja, han fortæller det bedste. Ja, for søren. <laughs> ja, det helt sikkert. Good. Øhm... Um, så synes jeg en af de andre, jeg også godt lige vil nævne, det er så øh, Padmas tvillingssøster, Palati Som du sagde før, hun er jo sådan en demokratisk modsætning, selvom de er identiske tvillingssøster øh, Fordi hun er øh, sådan en, der går meget op i sladder, hun går rigtig meget op i mode Hun behandler ikke akropant, men hun forsvarer dog nævnet en enkelt langt for at drake og være folk Og det sager altså noget, ikke? Er det ikke der øh, til deres første flyvetime, hvor jo. Pansy Parkinson, hun siger Øh, oh, hvorfor hænger du ud med sådan noget? Ja, ja. hende og... Altså, tvillingerne kendte Panty Parkinson ja. inden det startede på haugust. Ja, det havde jeg også læst. Det ja. lyder i hvert fald sådan ud den måde, de tiltaler hinanden. Ja, men de kunne ikke lignere <laughs> øh, det. Det kunne også lige Panty Parkinson. Man ved faktisk ikke, om øh, Pavarati overlever øh, krig på haugust. I film, eller gør hun? Der sidder hun til sidst på et tidspunkt sammen med professor Trelawney og lægger sådan en lan over øh, Lavenda Brown, der er død. Så i filmen har hun fået lov at overleve, men i bøgerne, der ved man faktisk, hvem der bliver nævnt, og hvem der ikke bliver nævnt, det den sidste bog. Det er jo, ligger jo meget hen i de uviser, hvis der ikke er detaljer om, hvad de kommer til at lave deres fremtid i. Ja. Så øh, altså sandsynligvis har hun jo nok overlavet, men øh, hvem ved, ja. det er jo ja. på hende chicken roving. Ja. Godt, jeg har faktisk kun en enkelt tilbage på recordform, fordi det er et meget lille kollege, den her overgang. Liggede også til at den her teori med, at grunden til, at Hogwarts er, så, øh, altså er fyldt med så få elever i forhold til, de ville kunne have bladst til 1.000 At øh, der simpelthen ikke er blevet født særlig mange børn under Voldemort's range, hvis man kan sige sådan, ikke? Øhm, de er kun og den sidste, hun hedder Lisa Turbin Og der er ingenting, jeg siger med dem. Hun er der bare. <laughs> øhm, men jeg synes faktisk, eller nej, det passer faktisk ikke. Der er faktisk tre mere, undskyld. Og der er ingen info på nogen af dem. De hedder Lisa Turpin, Sue Lee og Mandy Brocklehurst. Okay. Og man ved ikke noget om dem. Nej, det er tre piger, øh, og det har ingen informationer. om. Og øh, det, jeg egentlig synes er interessant med Ravenclaw, det er, at de er et meget inkluderende kollegium. Altså, vi har Anthony Goldstein, der er jøde, som den eneste jøde på Hogwarts stadigvæk. Øh, og så har vi Sue Lee, der er kineser, og så har vi øh, Padme Partid, som så er engelsk afstrækning. Så det er et af de... Øh, kolleger, går der er multikulturelle ting. Ja, det er ja. præcis. Der er plads til, at man kan være lidt forskelligt. Man har sådan en som Luna. Og, jamen, det er, det, det er meget Det kan jeg lukke det, synes jeg. Æm, men jeg tænker på, om uh, man skal gælde Sliverin? Ja, er du præcis det? Jeg har en tilbage. Jeg det. Harry, Rummer, Han og Iona, synes jeg ikke, vi skal snakke om. Fordi den snakker vi så meget om til at have det. Ja. Det de får vi de overfyldt nok. Men uh, der var en pene ære på, på Gryffinos ja, en kollega. Årgang. Årgang. Øhm, og i mange sammenhænge, der stod hun bare som rødhåret pige. Ukendt rødhåret pige. <giver> og jeg kunne finde hende, øh, som hun kredte af hende i nogle af filmene. Hvor der også bare stod sådan en rødhåret pige i baggrunden. jeg tænkte, det kan ikke passe. Hun var jo halvt navn, altså. Så jeg gik på, øh, på jagt for at finde ud af, hvad jeg bevare. Hun hedder så Kjella. Jeg <giver> kan ikke finde den. I alle <Okay. af>, <giver> tøj. Og hun havde så øh, gode venner med I, der hedder Faye. Øhm. Man hører ikke særlig meget om hende her kælder i døren, men hun har en af dem, som kommer og besøger Harry, i går på træ på hendes tændsbløj. Bliver efter hun overhovedet med navn? Bliver hun Nej, hun er bare uidentificeret med rødhård piger. Okay. Ja. Og så har hun lige fået et navn bag efter. Ja. Er men så lader det er jo også være mange af de her andre karakterer, og jeg har ikke hørt om nogen Sui. Har du hørt nogen? Nej, det har jeg ikke. Altså, øh, Men en lille fun er, at hun er den eneste af pigerne på øh, den sovesæl, der <laughs> det er en god for en fact. Meget brugbar. Ved du hvad, den tror jeg godt, at det havde millioner på brug nogle gange. Yeah. Ja, det der er hårdt. Det tager sikkert lang til ham. Godt. Jamen så skal vi tage lidt Slytherin. Det nu lidt virkelig spændende. Øhm, og der er 9 på Slytherin, hvor der før var 7 på Rainbow, så der er lige to elever mere på den her årgang. Øhm, hvor de er 5 reinge og 4 piger. Dragon Matterport kan vi selvfølgelig altid meget og jeg synes lige så normalt at det er unødvendigt at det begynder at snakke meget om ham udover at, at han er født den 5. juni, så jeg synes jeg det er mere rituelle vaner for meget fordi jeg fødtes 4. juli så sammen på på uh ehm -huh. men jeg kan sige at uden min farstefar så det øh, det har vi gjort før men på men på andre måder øhm, så jeg synes at det var lidt interessant at dybne ind i, fordi familien Malfoy er nævnt en af de hellige 28. En af de her ancient families som er i, som har eksisteret i Great Britain siden, jeg ved ikke hvor Og der kan der også nævnes Longbottom familienblade og eh og, og Lavender familien. Eh og så også Weasley, de er også en af de hellige 28. Ehm og ja, familien Malfoy bliver typisk sorteret i Slytherin. Og øh, familiens våbenskjold, det er bare kind ikke of sort til of øh, Så det passer jo meget godt til, kan man sige. Deres motto, det er, purity will always conquer. Øh, og de kom faktisk til øh, England allerede tilbage med Wilhelm Euron. Så det er en meget gammel slægt. Øh, det synes jeg, det var lidt interessant. Øh, men Dracons liv efter hvad det, Hogwarts er jo også spændende. Det, det er derfor, vi har belyst lidt i uh, Cursed Child, vi kender ham jo godt alle sammen, hvordan han gebærder sig på skolen. Men han får jo lidt et wake up call, da Voldemort falder, og han opdager, hvor undskabsfuld han rent faktisk er, og at de her ting også kan ske på ham. Um, så han lægger fuldstændig stilen op, og uh, beslutter sig for at blive en etolerant menneske, og beslutter sig for, at hans søn også skal vokse op og blive etolerant. Så han bliver gift med en af sine... Uh, med studerendes lille søster der hedder Astoria Greengrass, jeg mener. Ehm, hun har en plastisk der hedder Daphne Greengrass. Um, og hun dør så fordi hun har sådan en blodforbandelse. Det er noget arvet noget. Men hendes søn kommer til sig op og bliver venner med her cousin. Ehm, og det er jo en god historie. Så dog i first sight. Det går vi mere dybt med på. den til Øhm, men det er lidt sjovt, fordi Roling øh, nu har jeg fra Ejsk sammenlignet Rickon Malfour med Rickon Malfour med Rickon Malfour med Blacks ror og med Docky Dirty uh, Fordi at, at de har ligesom den her uh, Altså Rickon Malfour er jo ikke opvokset som enebarn men han bliver ligesom tiltrubbet af mørkværdskræfter uh, og synes de her meddelsverdiser og det er lidt fedt og sådan noget og så formaterer smag på hvad vil sige og beslutter sig for at det kan for. Øhm, og med Dudley, der er det er jo så den her ved at vokse op som en konge og være ene barn og få ting serveret og få det på sin måde. Og så få et wake up med, okay, det er ikke sådan, at vi kan leve mit liv. Og, så ja, altså, han får ligesom redeemed sig selv til allersidst, og det er jo også derfor, han ikke er en gennemgående ung karakter. Men øh, jeg vil sige, øh, Rowling synes ikke det er fedt, at der er så mange, der synes, at øh, Draco er lækker. Ja. Nej, hun synes, at det, det, viser, det modsætter det, hun gerne vil vise. Hvor okay. bad boys de altid får damerne, og det skal de ikke. Nej. Det, vi skal ikke have crush-up-dømmerne for. Nej, okay. Det har jeg heller ikke, men det er der mange, der har. Ja, men ja. det er de Tom Felsen, han, han mm -hmm. spil yeah, Drake, det, det. er spiller og dømmer for jeg godt. Ja. Men det er ikke meningen. Øhm, um, så det var det, jeg havde om Draco. Øhm, um, så er der Pansy Parkinson. Øhm, um, hun er jo også en interessant karakter, og der er meget at sige hun, er, øh, hun ligner ifølge Harry en mobs i hovedet. Er sådan lidt fladtryk og så, sådan sur ud. Jeg tror også, at Hermione siger, at hun ligesom på et tidspunkt. Run to the Rose, hun meget, meget, ja. øh, Men det er jo fordi, hun er simpelthen så ondskabsskud. Og hun mobber jo øh, trioen og nebbet og rigtig meget alle andre huse integreret i løbet af hele serien. Æ, og så er hun meget betalt af Draco. Hun, øh, altså, hvis der sker et eller andet ham, så skal hun altid den første, der kommer op. Hvorfor snakker Strykker bliver så synd for dem. Øh, men det vides faktisk ikke, om de rent faktisk havde et dag. Hvad tror du? Jeg tror, hun var plads ham, men ikke om det. Den køber jeg også. Jeg tænkte jo, at hun er bare på siden, at det er fint. Ja, altså, I filmen synes jeg, at det er sådan, at det virker, ja, at han er lidt ligegybelig overfor hende. Ja. I ja, den scene, hvor hun æger ham på håret. I uh, tog ja, en... hvor han lækker ned på en eller sådan ja. et eller andet. Hun er bare, og han er bare sådan, ja, ja. det er pænt. Ja, hun er en, ja. en, en knap så charmerende pige, hvis man skal være mm. helt ærlig. Um, og det kulminerer så alle de her ting, hun gør. Altså med andet så prøver hun rundt med de her Potter stinker badges, og uh, agerer dementer for at skræmme um, Harry, og siger nogle hæstlige ting til Hermione. Um, gør en masse dømme ting. Men det kulminerer jo i, at hun under Band of Hogwarts siger, at de skal tilbyde Harry til Bomber. Mm. og siger, kom og tager ham, øh, så kan vi andre rolig. Jeg tror ikke, at hun nødvendigvis er superfan af Voldemort. Hun er en yeah. hævderbar. <laughs> ja. øh, men det bliver jo så nedstændt, og hun bliver sendt ned i kælderen øh, sammen med de andre. Der og, øh, jeg tror, at var den eneste, der støttede det forslag. Der var vist ikke andre, der sagde, hør, hør. Så, øh, ja. Men øh, Rowling, hun har sagt, at øh, hun havde hende så meget, at hun skulle ikke se nogen verden, hvor hun kunne ende sammen med Malfoy. Nej, jeg tror ikke. Fordi hun var så lidt... Altså i det mindste så blev Draco en okay karakter på et eller andet Men Panty Parkinson, hun er bare antihermione. Hun er alle de piger, der... alt det, som de Draco er ikke kendt med. Lige præcis. Hun er alle de piger, der nogensinde har målet med Draco i skolen. Så derfor ender hun ikke med Draco. Nej. Ja. Så var øh, jeg lige i gang lidt med Puff. Jeg ved ikke, øh, man skulle tro, det var aftale, at du tog grøn på fordi du hedder Slipperyn, og jeg er ja. god, fordi jeg havde på ikke? Men øh, det er det altså ikke. I virkeligheder var det, fordi vi skulle have haft det her pop, og vi skulle i aftenshow i torsdag, og ja. så fandt det ud af, at skulle være udenfor, så man kunne se vores tøj. Nej, det skulle bruges på en anden måde, ikke? <laughs> men, øh, ja. På Hufflepuff, der kunne jeg finde informationer om fire af pigerne. Ja, fire pigerne og fire af drengene. Øh, der er Hanna Abba, som vi har gennemgået lidt om, som bliver gift med Neville. Så hende vil jeg ikke sige så meget andet om, at hun er rigtig gode venner med Justin og Susan på samme årgang. Susan, Susan Bones. Og hun er faktisk fra en familie, der også er med i den der... de helige 28'erne. Ja, lige præcis. Det er, ja, det, er, det er sådan nogle dødskelister, der går meget op i. Lige præcis, dem, fordi den. de her helige 28, det er dem, som op til 1930 var 100% fuldblås det var ikke blevet bland med nogle mokklere. Og det passer jo ikke, for vi ved jo at man for familien har, har hygget sig lidt tidligere inden, uh, med tidligere ind hemmelighedssekreter med med uh, selvfølgelig er høj status, ikke? Jo jo, men men det der med fodboldstatus, det er helt rigtigt. Uh, nej, Hvad hedder det? Stort set alle hendes de havde stille, familie Direkte de hendes tænder, der som han højest stillede han kom i sted for DG. Det er rigtigt dels tante der dør. stort set alle blev draget af Voldemorts personligt, fordi at han ved bare ikke han, fordi det er ikke tilhører af Voldemort. Så han regner dem personligt. Ehm, ja. hvad hedder det? Hun var medlem af DA. Men, ja, og øh, under krigen på Hogwarts, kæmpede alle fra Hogwarts, Harry, på Harrys side, bortset fra oh. en, der hedder Zacharias Sådan jeg lige kommer Zacharias. ind Ja, og Men han var lige prøvet set ja. øh, I de første to-film, der der hun spillet af en, der hedder Eleanor Columbus okay. Og øh, hvis man ikke kan der har instrueret den første Så står der for Columbus lige præcis Det er hans datter som eh øh, bliver spillet af sit spiller hende her i Susan Bounds. Mm. Hun er der på også en af dem der får øh, fordelingshand på Reacts mange, der man ser på fordelingshand på der i første fil. Men hun er en af dem at show Der har været lidt spekulationer om øh, hun fik en fordel fordi hun var hans støtter. Det kunne man måske eh øh, altså ved at lige rode shot med fordelingshanden. Det det er, er ret fedt. Ja, ja. altså man rigtig godt kigger, men at lov lige at fylde det, ikke? For lov til at være en stor statistisk. Ja, får en stor statistisk er fint nok. Kan du lige tage en yeah, yeah. ja, Så er der Justin Finch Fletcher. Det er sådan en sjov uh, Han er vokkefødt. Han får en stor runde 2, for hver bliver han festenet af Dazliski? Det? det er ja, en det. af de der elever, der bliver festenet. Ja. Og det fuldstår jo også hele den her Åh uh, oh nej, er Harry en uh, den man skal være bange og sådan noget. Mm. Ikke? Det kommer vi nærmere ind på i takt, når vi kommer igennem toeren Lige præcis på to. <laughs> ja. han, øh, han skulle oprindeligt have gået på en meget fin skole, der hedder Eton i Storbritannien mm. Og derfor mener man, at han kommer fra en overklassefamilie Man ved ikke, hvad der sker med ham under 7. skoleår Altså, han flygtede i hvert fald, fordi han er vogler Eller voglerfødt mm. øh, Og der er faktisk nogen, der mener, at han er flygtet helt ud af Storbritannien en af flertet gange under, øh, ja, for hvordan det bor sin og, og alt det her Øh, han er rigtig gode venner med han, der hedder Ernie, ørlist og han er Abba. Og øh, det er sådan lidt meningen, at man skal se de her tre Hufflepuffer som lidt som et spejlfellet af Harry, Run og Hermione. Okay. Der, er der er fuldpøds, en af dem, der er halvpøds, og en af okay. dem, der er Hufflepuffet. Så han er sådan lidt sådan ekvivalenten til Hermione. Okay. Ja. ja. Det han synes jeg er sjovt. Ja. Er de gode venner så? Ja, ja de er de bedste venner okay. på Hufflepuff. Det er da meget fint, men de hænger også en del ud sammen med dem. Hvem? Øh, altså i hvert fald i de botanitimerne. Der er det tids, at de bliver parret med de der og får hovedfuldt på. så er det typisk den der. Jo, men øh, krængene, altså Brunahan og øh, Harry ja. mener jeg ikke på os, og Justin og... Øh. Ja, det kan godt være. Det kan godt være, at de bryder sig, men det kan håndlære sig og mig, Nej, det er ikke nogen, <laughs> Nej, det er rigtigt. <laughs> Jamen, så vil jeg tage øh, de bedste to håndlængere i verden. Crab or Goil? Ja. I ja. med Vincent Crab. Øhm, han er jo død. Som I godt ved, fortænneligvis. Han døde jo i 1998 i Illing i, i fornødenhedskammeren. Hvor han var så dum, at han slog sig selv ind. Um, og han starter en dødskadist, uh, og så har han gode venner med, eller gode venner, det ved jeg ikke, hvad man skal kalde det her. Uh, bodyguard for marker, eller sådan et eller andet. Men Malfoy, og så med, med Gregory Boyle. Og de følger jo så Malfoy hele vejen op igennem uh, scoreårene, lige indtil at Malfoy så smutter i sårssøv ind, og hvor vi bliver sådan lidt for overladt til sig selv. Øhm, han er ret overvægtig, og en rigtig ubehagelig type, men øh, han er den kloge af de to, så han virker som en i filmen. Han sagde Crabber Roy? Ja, han er den mest intelligente, men i filmen har de gjort det anderledes, der er det er ligesom ham, der er den hvor øh, går han er den, der er kvitterand. Så jeg mener, at jeg er svært, at jeg hvem der er ven. Øh, Vincent Crabb, det er ham lidt tykke. Ja, det er det Men sådan, nej, nej, han er, er højt. Det ham, Harry, han bliver til i film øh, 2. Ah, ja. Okay, ja. ja, ham den type, det er ham, som Ron vil transformere sig til. Okay. Det, øh, det er så ven til at prøve. Men han er, han er nogle klogere, de to. Øh, og mm, øh, yeah. de kan ikke rigtig ja. finde ud af noget. De dumper femte år. Øh, de to knækker med og være nødt til at tætte det om. Øh, så det ja. er rigtig super for dem. Og, så, øh, så de går faktisk et år ekstra nok Ja, yeah, de går et år om. Øh, han dør så, Nå, ja. kan man sige. Øhm, men øh, der, hvad det, hvad det, skolen som vi overtager i go 7 er Voldemort og hans stykker og de her carousel eh akustik elektro elektro carousel, de her to, de er ved ansat på skolen og bliver forsvar mod mørkelske øh, kræfter på skolen. Bliver lærer for det. Så øh, Blomstr kære vinter crap, fordi han finder ud af, at han ikke er god til mig. Han er god selv ved dansk. Så han lærer en masse Spændende forvandelser, blandt andet at have det at finfejre. Og øh, det ender jo så med, under Battle of Hogwarts, at han prøver at slå Harry Rower, han løg Med den her kæmpe store flammeforbandelse. Problemet er bare, at Vincent Crabbe, han har ikke lært, hvordan man øh, står. Og han ender som med at døse. Så, too bad. Øhm, og ting er jo også i filmen. I, øh, i filmovlen, der er det, er det ikke noget. Det er ikke Crabbe, der dør. Det er Blaze, nej, det er Goyle, der dør. Fordi Krab, han er taget ikke med i filmen. Film 8. ham? Hvad er Det er Blaze Sabini. Nåh. Ja. ja. Så han bliver simpelthen taget ud, fordi skuespilleren var blevet taget med Leonardo. Øh, Nåh. Så han var blevet smidt ud af filmstillingen. Hvorfor tager det ikke? Hold da ja. op. Ja. Så det er derfor, at øh, at en af skuespillerne er, ikke er lige pludselig er ny. Lige pludselig, ja. lige pludselig er ny i, i film 8, fordi at, øh, han er simpelthen blevet diktset. Ja. Øhm, og så er der hans komponier, Goyle. Jeg ah, har ikke så meget at se til ham, for det er jo sådan set den samme historie. Han er også, øh, hans far har også dødsgardisk ligesom Krabs øh, far er, og han er den lidt dummere af de to. Øhm, oh. Han beskrives som stor og dum, og han har små, blanke øjne. Og så var han lige ved at øh, dumpe første år. Så. Men han dør så ikke. Nej. Så hvem ved, hvad han laver? Det ved man ikke, eller hvad? Nej, han lykker no. sig sikkert med troldmænd og sådan <laughs> Det, de de to, de var simpelthen dumme. De blev jo nøjet hele tiden. Øh, yeah. øh, Happy Jule og Ron og Harry med de der kager fx. vi yeah. kommer vi til, at de skal lave den her polyjuice øh, senere i bog 2. Hvor de øh, snyder dem med sådan nogle kager frem, selvom de har mistet sig med julebogene. Så spiser de alligevel de der muffins, ikke? Det er bare ikke helt klogt. Yeah. Uh. Så tror jeg, at jeg vil tage Sally Smith, som vi lige var på Han er jo øh, sådan lidt en sjov hoppipopper, fordi han minder egentlig ikke rigtigt om nogen af de andre fra hoppipop. -and han er sådan lidt speciel. Øh, han, øh, ja, jeg mener også, at han var en af dem, som fordelede for svært det er faktisk at fordele. Det, man kalder en half-store. Ja. Øh, Ron Keller kan ikke minde. Ron, han har virkelig mange gange sagt noget rigtig træls om ham. Han men det er jo der, hvor man har sådan en idé om, når man hører navn, så hører jeg Smith, så det var. sådan. Ja, fordi man kan jo ikke huske, at Ron har sagt det, Ron, ikke? Ja, det er præcis. Øhm, men øh, han er selvmad, ifølge øh, J.K. Rowling, han er en kujol, og derfor passer han jo i virkeligheden noget lidt dårligt. Han, han er gør. så lidt en han likte det? Jo lidt. Den primære grund til, at han deltog i Dumbledores Amé, det gjorde han. Men det var faktisk fordi, at han var mere lysskab på at høre mere om selvfølgelig stod. Samerende Ja øh, Han deltog ikke i Kring på Hopfarts Der valgte han lige at flytte I stedet for, for at øh, ja, komme i sikkerhed ja. øh, Og det er han er jo så den eneste af de her Hoppipopper, der valgte at gøre Alt de andre øh, var med i Kring øh, Og så synes jeg at jeg gerne vil lave en pige der hedder Leanne Hun er en rigtig god venner med Katie Bell på 6. år hun Lige først kunne jeg godt huske, at jeg hørte navn om Leanne Men jeg kunne ikke huske, Men det er hende der i bog 6 som går sammen med Katie, hvor Katie bliver forbrændet med den der halskæde Der er sådan en scene i filmen, hvor Katie rører ved sådan en, og hun jo op i luften Æ, Og der er det Leanne, der, der, der, der, der står på jorden og råber altid hjælp I filmen bliver hun protesteret som en fra Gryffindor, men Ja, ah, kom jeg ved mig Ja, det er et romans Det ved vi godt altså Ja, yeah. men hende ved man ikke, hvad der sker med efter opværds Øhm, mm. ja, yeah? yes så vil jeg gerne uh, nævne Daphne Greengrass lige hurtigt. Hun har som sagt store søster til Astorne Greengrass, som, øhm, som Draco Malfoy så blev gift med. Um, yeah. Hun er vokset op med samme tro på det her fuldbløds allerske parti, som, øh, som Malfoy er. Og det er også derfor, at hendes øh, vinesøster og de kan relatere til hende, fordi de to har haft samme værdisæt og samme yeah, brud på værdisættet, da det hele rammer. Øhm, men alle sidder sgu ikke meget at sige om hende. Hun er gode venner med Bantekargeton, og, og en del af hendes Det er stort set alle pigerne på Slytherin, som er mere end piger. Jeg tror, at han i ovne på sagt, at vi var sådan en bande af trolde. Måske? Ja, det var i hvert fald ikke lige hendes typer, så det der var godt, at hun havde sagt det. <lød> men, øh, men det var i hvert det, der var at sige Daphne Greengrass. Øhm, og så er der Blaise Sabini. Ham møder vi faktisk forholdsvis meget i bog 6, øh, må det være. Øhm, han er muligvis men man er ikke helt sikker. Hans mor er i en meget smuk heks, som er blevet øh, enke syv gange. Og så han er hun meget, meget rig på baggrund af det her. En gulvdækker <gryk> af andre ord. En, en, en ja. myrdorske, mordorske. Altså er det altså, hende, der har et service til mænd ihjel? Altså, hvem ved? Men jo. sandsynligvis, ikke? Hvis det sker syv gange, og de alle sammen er rigeligt, ja, ja. så lugter vi lidt af, at hun har forgiftet dem. Ja. <gryk> øhm, det er i hvert fald sådan. Det, det tror jeg også at blev helt helt til om, hvis jeg skal være ærlig. Ehm og han er, han er meget arrogant, og han er generelt meget ligegyldig overfor alle, ikke kun Gryffindor overfor os, Renblo og os selv. Han gider faktisk ikke rigtig at venner med nogen. Han er meget reserveret, holder sig til sig selv og blander sig i andres banaliteter, hvis man kan så videre. Han er en meget uh, smuk ung mand, høj kendt ven, norkudet og så videre. Æm, men han ja, det, det blander sig altså fuldstændig jeg synes at det hele det var noget der er under ham. Øhm, og han tro tro selv med de samme værdier som øhm, de hele går på slippe med alt blodsat det bedste og at muglere de er en, øh, en filthy skabninger. Men øh, ja, han blev også af det du synes de det er det han. Ret. en anden som tit altså en man ikke lige god identificerbar person. Det er en, jeg så har fundet ud af hvad det er. jeg har i det interesseret og hun hedder Megan Jones. Øh, hun er også tit med i filmen i baggrunden, som en højdebrøk-penge. Mm. Øh, men Meghan da her er så i familie med Gwena Jones, som er en jeg ikke man kan huske hende. Jo. Nå, jeg, hverfald, klogue, jeg. jeg ved faktisk ikke om Gwena, da en pige var med, ikke? Gwena, det tror jeg er penge. Det betyder, at det irsk. Ja. Nej, men hun er i hvert fald i familie, der er vedkommende. Øhm... Ja, mere end ikke sige om det. Det er det eneste interessante, der stod om hende. Og så at hun er uidentificeret bare i filmen. Det er bare men der er så også Ernest Macmillan, som er ham, der bliver kaldt for early i løbet af børnene og filmer, tror Han kommer fra en uh, fuldblodsfamilie, som er en af de her 28 familier, vi snakkede om som kan opfattes som rigtige fuldblodsfamilier uh, Han spiller en stor rollbog 2, så vi kommer faktisk til at snakke nu om ham ja. uh, Det er ham, der uh, først mistænker Harry for, hvad uh, Voldemort, eller hvad der er, The, the yeah. Chosen One, Ja, yeah, selvfølgelig. Være yeah. slange, eller hvad snakker jeg. Være ham, der åbner et Præcis. Og så fordi, yeah. at Burnys bedste ven fra Justin, der bliver forstenet, så bliver han ligesom mm -hmm. overbevist om, over, at mm -hmm. så må det være Harry, fordi Harry og Justin ikke er i Ja, mm -hmm. uh, yeah. så øh, han bliver... Øh, så senere medlemmer det og han siger faktisk også undskyld til Harry, efter øh, øh, han har fået ud at ikke var Harry, der havde åbnet så siger yeah. han undskyld. Det er altid noget. Mm -hmm. Øh, og han bliver senere medlem af DA, Og han er faktisk en af de eneste deres tråd På Harry der i starten af gode 5 Hvor at, øh, man mistænker om Harry nu er Og Voldemort skændopstående Der tror jeg jo ellers var familien på Han er blevet, han er. blevet om at han er gående ja. Så han står ligesom ved ham Men Det er godt, og det er jo mere end der kan sige over de andre ja, det er øh, ja, så det var øh, det, var det. Yes, nu jeg ikke at klare den her. Vi kender op på lytterspørgsmål. Jamen, jeg er ikke færdig nok. Har du ikke færdig nok? Okay. Nej. Så tager vi lige lidt mere. <laughs> men jeg skal da gøre det i forhold, hvis folk Der er jo en del sædervinder faktisk. Så det er måske ja, derfor. Det er derfor. Det er ja. Men øhm, der er ham, der hedder Theodore Knott. Øhm, altså de fleste de her dudes' fedreje og dødsgardister. Det er sådan, man ender forsvinder som en turist. Men øh, han, han blev så ikke inviteret ind i Snobbevomklubben netop, fordi han sparer meget dødsgardist. Fordi det ville... Øh, hvad hedder han? Horage. Snuppermum ja, glanser ikke i det at dødsrealise noget, det var ikke lige så godt Men han er sådan en rigtig enspænder type, høj og tynd Men han er nok en af de klogeste, der er på Svødvind, faktisk Fordi han er den, der i Cursed Child øh, opfinder nogle nye mm, Og så giver vi dem videre til, øh, til Ludwig Malfors, hvor hun faktisk overhovedet realiserer det her med, at de kan rejse tilbage Så han ender faktisk med at få en ret senere hen øh, Så er der Melissa Gunnstroth, hun er en vige Øhm, hun er halvblods. What? Hun har jo også smidt i kringen. Ja, det er hun. Hun blev faktisk også smidt i kringen. Men øh, en, af, en af de eneste rækker, som er for smittenheden. Og det undgår mig egentlig det, det kan lade sig drama, Fordi de... Brainer jo sig meget på at være Lige præcis. Det var sådan noget interessant med. Hun er sorthåret og øh, og beskrevet som Haven en meget massiv kæbe. Hun er kraftig mulighed, og øh, Harry siger, at, han er, at hun er dobbelt så stor som ham i øh, andet år. Okay, det kan man sige helt det er ret klart. Det kan selvfølgelig være det jeg men hun skulle i hvert fald være en trastop i. Ehm, ja. det er lige meget, men øhm, ja, hun bliver en del af en ligesom de fleste andre tusindyr også gør det. Ehm, ja. og nemlig ja. og er rigtig meget efter han løb generalen også. Ehm, ja. så er der Tracy Davis og eh øh, hendes navn. Hun er også halvblods engelsk. <laughs> Ui, den og identificerbar. Der ja, elsker det godt, når man går ind på nogen anden og der er sådan der ældre. Det siger okay, præcis. Var i uh, i Hogwarts fra den her omrejse der over bakken. 05 06. Ja, det synes det sjovt. Men det er jo sjovt, ikke? Altså er jo, øh, er jo der er mange man ikke kender. Ja. Der var også mange af dem, hvor jeg godt kunne genkende navnet, hvor man ikke lige kunne huske, sådan, hvad var det lige, der var med den her person, ja, jeg jeg sigt, og hvad var relationerne. Jeg vidste f.eks. ikke, at det var nettet, og han havde gift. Men jeg synes godt, at jeg havde hørt det før, fordi jeg vidste godt, at han ikke var blevet gift med Luna, og der var en eller anden pige, men jeg kunne simpelthen ikke lige sige, at jeg kunne huske, hvem der Men det er jo det der med de baggrundskarakterne i holden, ikke for, for den store historie, der udspiller sig, men de er alligevel vigtige. Ja, jeg ja, er helt sikkert. Altså, der er jo flere der får ret og i princippet at det forhandlingen også hele tiden. Ja. Så øh, altså, det er godt der for snævre det at få lidt om hvad vi kommer ud af også til et punkt der bløde, hvis der sker noget nyt i den mm. ja. Men øh, så er det vel tid til nogle spørgsmål. Ja, indtil vi står nogle spørgsmål fra salen, så det starter med, at jeg skal tage nogle af spørgsmål der kommer. Er der nogen der har et spørgsmål? <laughs> <Hvis jeg spørger. laughs> ja. Jacob blev spurgt, hvad det mest interessante var, som vi fandt ud af, eller, at vi undersøgte uh, personerne. Jeg tror, at jeg synes, at det var det her med, at din Thomas faktisk skulle have fyldt lige så meget, som David Longbottom. Det var jeg overrasket over. Og uh, J.K. Rowling, hvor du faktisk klæb ham ud mange steder i bøgerne, fordi en delens forelæger, er det ikke, hvad uh, eller hvad skal jeg sige, de synes, at bog 1 var blevet alt for langt. Så, uh, så, så det var jo til dem, og det var egentlig noget af det ene her faktisk øh så for at få den kodet ned så, øh, så fik hun at ved, at, at, at din Thomas med ham. Øh, så, så det var stik ikke meningen. I skulle tage over i 800 for ful. Ehm altså han skulle fuld mere. Ja. Ja okay. Altså, jeg synes tror det var det her med at der var halvbody for proceduren. Fordi øh, men men det er fordi nu sidst gang, der, jeg har før sidst snakket lidt om som en sniller for familie, mandføj, <laughs> og, og hvordan de så sådan går op i de her med at de er fuldblødes, de skal i med sammen med mogler og så, så finder man ud af, okay, det har det faktisk været før. Så jeg prøvede også i går og at search på, kunne jeg finde nogen, de havde været sammen med, eller kunne jeg finde nogen, der sådan stak ud fra det her mønster af altid at være i Slytherin, og altid at være gift med, altså fuldblødesindex, ikke? Og det kunne jeg ikke, så jeg var sådan et, det kan ikke passe. Fordi okay. hun har jo skrevet, Jamie Rowling, at der var nogen, der blev gift med halvblødes selv med mogler. Så det irriterede mig med det men øh, det er faktum, at der sådan rent faktisk er to halvbåds hos Leveren, og der er ikke nogen, der sender til det, det synes jeg egentlig en meget interessant. Det er jo ikke sikkert, at de andre har gået Nej, det er rigtigt, men det er alligevel sådan... Altså, de kender jo Lillandens efternavne. De ved jo godt, ja. hvem der er de heldige i 28. Men så kan det jo være, at de har fået øh, Troldmannens efternavne. Ja. Altså, det må man jo formode med. Det, jo altså, det er jo alligevel meget traditionel, meget konservativ ja. tid, så det ja. sparen, er jo sandsynligvis faren til den form. vi hvem det er tænker jeg. Ja. Yeah. Ja, det skete <laughs> men, men jeg vil i hvert fald sige, jeg synes at det med at have det så er meget interessant. Ja. Yeah. Men jeg kan ikke ændre de andre dog vist. Tænker. Jeg kan ikke vide, hvad han er af den der stilling, som han har søgt. Eh. <laughs> Vidda jeg at prøve at finde ud af, om mit parørn og Techone har tildelt stillingen, som hun blev ansat, det har det faktisk lejet. Ehm. hun tog det. jeg tænker bare, at det kan være så stædit, for han er never så for at få et hot og tal da nemt af det. Og... jamen det der må nemlig må være faktisk super fedt, så er det bare lige. Det kan så jeg altså tænke på. Det Er der andre spørgsmål? everything goes to in season. Så kan man lige sidde og tænke over det. Så kan jeg tage op, der er en lytter, der hedder Cecilia, som har spurgt os. Og så synes jeg det er et rigtigt godt spørgsmål. Hun spørger, "Hvorfor hører vi aldrig noget om nogens tipperde forældre?" Vi ved jo at troldebandt og hekse lever længere i magkla, så hvorfor hører vi ikke noget om og dem, der delte generationer efter. Ja. Mit umiddelbare svar er, fordi der har været så mange krig, så tror jeg, at der er mange, der er blevet dræbt under små krig i dag. Der. Ja. Øh, der er også flere uheld i troldmandsverden, hvad angås med hjemmelavede elixir og øh, tolleformularer. Der er Lunas mor, der dør i tolleformularer, og vi snakkede også om et at øh, folk har prøvet at lave deres eget susepulver. Ja, det. det skal man ikke gøre. Nej Det er faktisk. Og spektral transferens, hvor man bliver splittet i små billeder, hvor jeg ved ikke alt hvad. Ja. Der er jo så mange ting, der kan gå gæft i ja. den her verden. Så, øh, altså, det er vel umiddelbart pude, ja. men jeg synes faktisk, det er et godt spørgsmål, fordi at vi altså, ved, at man lever det ja. så længere. Men tingene tante uh, Marche, nej ikke Marche, hvad er det hun hedder? Mm. Øh, og bronze tante, hende den virkelig gamle, yeah. hende den så sur. Ja, hun hedder... Og og, Muriel, ja, lige præcis. Okay. Ja. <laughs> ja, hun er noget M, ja. Ja, lige præcis. hun er over 100, da vi møder hende i, i Bokussiv, som i Danmark, hvis hun ikke så er sådan 106. Og, altså... Det er fordi, de, de der generationer, hvis de bliver så veldig gamle, så får selvfølgelig børn tidligt. Men ja, alligevel, hvis der er mange, der er blevet skrevet hjemme, langt væk Muriel ligger i forhold til Nej. Ja. Øh, altså, jeg ved det heller ikke. Øh, Nej, det Man det... hører jo, at nogle der er gamle. Men... Øh, ja. men jeg tror sådan her også bare, der er mange, der bliver spillet gælde undervejs. Det tror jeg også. Eller anden vold, altså, to det er en eller anden voldemord, da han altid var. Den har ånden gang. Ja, det er også altså meget. Øh, så der en anden lytter, der spørger, han hedder Mads. Han spørger, hvilken oversættelse synes I er den dårligste fra engelsk til dansk? Øh, personligt tror jeg, jeg synes, det nogle af navnene, der er lidt øh, ja. mærkeligt oversat. Altså, øh, professor Snoppevar. Altså, den er altid ja. lidt spørgsmål. Den er da ikke så brugt, så det vil jeg ret i Jo, det vil nok også blive nogle men jeg synes ikke altid, det er nødvendigt at oversætte Altså, Ritterinjern Ja, det er altså, ja. jo det er også, også en løn, jeg ved det ja. Ja, ja. det lyder ret typisk bedre hvis det er godt i dansk Men, uh, ja, det Ja, altså, det mister er jo ikke, hvis uh, er over Nej, endnu værre ja. <laughs> der, der er, jeg ved ikke, om man, man har hørt den episode, men, uh, men uh, der er jo dejløst vi snakker om, at Ginny f.eks. giver tegulas Ikke sådan mega fed oversættelse Nej, det er flammelt Var det ikke også noget med Fred George? De fik nogle show-hanger Frank Så der er faktisk nogen grund til det Altså, der er et forhjerteligt Så jeg er glad for, at man i hvert fald i hvert fald i den danske har beholdt Harry Ron og han i ordne Altså, som minder om engelsk Og zombie doors Og der er sådan ligesom de grundlæbne karakterer De hedder heldigvis de samme jeg vil da også sige Voldemort´s fornavn Romiljø Jamen det, det er ikke eller hedder på engelsk af Nej, der hedder Tom Nå, no. Tom Rille no, ja. ja. no, ja, faktisk... I, I Frankrig, ja. der hedder han jo uh, Elvis ja. <laughs> Det hedder han Elvis Og det sjove er jo også, at på fransk, der kan man jo godt kalde en trillestave på en platon Men man kan jo kalde det for en baguette ja. Så på fransk, der står der, at de vifter med deres baguette ja. Det er altså også en god råd Mod Elvis. Jeg tror måske, altså... Er der, hvis der ligger nogen, der har nogle spørgsmål, så tror jeg, at det var... Så, øh, så venter de med resten til næste show. Ja, lige nu synes er en helt show mere, vi ja. tre, og det øh, kan man ligeså godt tease for, at det handler om skjulte steder i den magiske valg. Så, så ja. det bliver måske lidt mere øh, exciting. Det ved jeg ikke helt. Altså, jeg synes i hvert fald, jeg har lidt flere frontpacks ja. til, øh, til næste show, vil jeg sige. Så so, uh, det, uh, det kommer jeg jo godt til, hvis man har tid og lyst. Ja, tak for nu. Ja. Once again, you astonished with your gifts, Potter. Gifts mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be